До п'ятої мала дійти до місця. Раніше не треба. Сумка з молотком відтягувала плече. Місто було порожнім. У сірому мареві неба поволі танули останні зорі. На початку шостої я дісталася до околиці, але утоми не відчувала. Була зібрана і зосереджена, як ніколи. Всі думки відступили. Боялася, як завжди, лише одного – чи зможу перейти лазівку. Проминула новобудови. Побачила дерево. Перехрестилася і зробила крок уперед. Біль і запаморочення зустріла з радістю. Межу перейдено. Зо п'ять хвилин приходила до тями. Дворик знову відкрився перед моїм зором. Порожній, порослий деревами, з острівцем палісадника, старою гойдилкою і грибком. Я втислась у стовбур дерева, оглядаючи дислокацію. Сині жигулі стояли під під'їздом. Цвірінькнула перша пташка, нагадуючи, що на роздуми немає часу. Ще півгодини і засвітяться перші вікна. У двір заїде молочний візок, а той єдиний цвіріньк перетвориться на суцільний пташиний гамір. Я витягла інструменти і, оглядаючись, побігла до авто. Присіла у його тіні, перечекала хвилину, чи нікого немає, і устромила гак в шину, обмотавши його рушником. Тепер треба було вдарити по ньому якомога сильніше. Чи вийде? Шина здавалася залізобетонною. Вдарила. Нічого. Вдарила ще. Прокрутила гак. І почула, як із діри почало виходити повітря. З одним колесом було покінчено. Але замінити одне колесо не проблема. Тому приступила до трьох інших. Наступні удари були влучнішими. Мені здалося, що авто дихає так голосно, що перебудеть увесь будинок. Молоток і гак я кинула біля нього. Так, як це роблять наймані вбивці. Лишають зброю біля бездиханного тіла. І з тією різницею, що це тіло дихало досить інтенсивно і навіть посвистувало, виганяючи з себе залишки повітря. Добре, що немає сигналізації, як на нинішніх іномарках. Авто поволі осідало. Чудово! Чотири зіпсовані колеса! Це не жарт! Відповзати від машини доводилося ледь не навколішки. Ранок уже вступив у свої права, сонце лоскотало крони дерев, в яких всеголосніше лунав пташиний хор. Тепер треба було потурбуватись про наступне. Зробити так, щоб мене тут не помітили. Зі мною не було жодної старої речі, яка б вивела мене до певного часу із цієї пастки. Отже, варто десь заховатися, причекати до дев'ятої, до того часу, коли подвір'я оживе. Привести себе в порядок, адже я добряче забруднилась виконуючи свою чорну справу, і увійти у двір в потрібну хвилину, так ніби нічого не трапилось. Якщо, бодай, хтось помітить мене тут зараз, я пропала. Сховатися в під'їзді? Сісти під грибком? Стати під деревом? Залізти під кущі бузку у палісаднику? Все це не здавалося мені надійним, помітять. Вийти за межі і назавжди зникнути не підходить. Я точно знала, що сьогоднішній день останній, а справу зроблено лише наполовину. Куди подітись, ну куди? Стопа, Халабуда. Як я могла забути про неї? За будинком ми з Яриком побудували Халабуду. Таке собі шатро на чотирьох палицях, укрите старими ковдрами і сухою травою. Як я могла про неї забути?